jadi kita sebenarnya dekat dengan bulan apa nama Zulhijah ni kita orang kita yang tak pergi muka ni antara amalan yang sunat besar kita buatlah puasa pada Sembilan Zulhijjah puasa hari Arafah. Hai mana puasa pada hari Arafah ni tuan-tuan? Ah benda ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ni apa? muka surat 85. Bersolat dah ada ada pula bahu saya baca ini untuk ingatkan diri saya dan penonton. Dia kata sini An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawm yawm Arafah fa qala yukaffiru as-sana matahiyah wal Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafat Baginda bersabda Ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu Dan tahun yang akan datang Maksudnya dua tahun Dosa mazir Puasa yang tahun lepas Yang pun dosa <coughs> oleh Allah Dan dosa tahun akan datang Dosa ni terang-terang dosa kecil ha, Tapi ada ulama kata Sejak pada berta kita ni Bila dosa kecil tak buat Asyamu, Dosa besar tak buat Ha, jadi kita ni supaya tidak ada liur Nak buat dosa ha, Jadi kita bosa lah insyaAllah pada sembilan tuan. Saya beritahu tuan-tuan ni supaya tuan-tuan Supaya kita sama-sama doa lah Bagi pihak kita semua, supaya kuat Yang ada orang nak tanya oh, Tanya Dr. Oh, ni, doktor Zulkifli Al-Bakri ha, Doktor Tukgu -tuk kita Macam mana dia kata Kalau macam kau dengan tempat kita ni tak sama tarikh ha, Dia kata ikut tarikh tempat kita lah Dia ha, Majlis Fatwa tarikh tempat kalau Ikut tarikh tempat kita Ah ha, biasa berlaku kan di Mekah raya pak kita belum raya ataupun ha, kita raya dulu buka roh Allah lah jadi dia kata ikut pak, jadi kata, pak itu, itu hijau, ikut jadi kalau Pak kita hari tu hijau, Zulhijjah ikutlah itu kata guru kita iaitu doktor Zaki Bli Al Bakri